Вона з щастю приймає виклик долі і бореться за своє щастя. Сторінки роману Містичний вальс читає авторка Наталка Шевченко. Слухаймо. У роті Влани пересохло. Серце забилося важко уривчасто і їй здалося, що вона відчуває, як те серце натикається на грати ребер ніби бажаючи вирватися на волю. Густа чорнильна темрява впала на Світлану, мов на ковдра, очі вже не бачили нічого. І тільки той проріз манив до себе навіть не світлом, ні, і не відблиском, а якимось дивовижним спогадом про світло. Чимось, що змушувало вірити. Саме там, у тому дворі, є те, що поверне її розум. Бо насправді Світлана вже не сумнівалася, що з'їхала з глузду, і питала себе, Лише одне, чи вона ще й не осліпла на додачу. Навіщось примружившись, вона зробила крок один-другий, шкірою відчуваючи, як гусне порожня безіменна ніч за її спиною, і пірнула в той хід з приреченістю душі на порозі пекла. Ще крок. І чобіток на її лівій нозі підвернувся так різко, що вона не змогла втриматись на слизькому від дощу дереві. Не встигла навіть втямити, звідки під ногами в неї взялося дерево. Почувся тріск, то, мабуть, відламався підбор. І Світлана, падаючи обличчям вниз, ще встигла подумати, що буде вся в саднах, якраз перед Різдвом. А потім морок поглинув решту її відчуттів. Єдине, що зі здивуванням сліпучою блискавкою промайнуло в її свідомості, було усвідомлення того, що її щука торкнулась чогось теплого і м'якого. Не асфальту, не бруківки і навіть не дерева. Дотя Милана прийшла від того, що було літо.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 Метелик ліниво здійнявся в повітря. Лана лежала в полі, в буйних травах, що закривали її огляд, бо висотою сягали не менше метра, і просто не могла втямити, де вона і що з нею. Їй було важко згадати навіть те, хто вона така. Дещо піднапружившись, Лана спробувала підвестися. Вдалою виявилась третя спроба. І похитуючись, мов п'яна, вона стала на ноги. Трави, незнайомі, пахучі, сягали їй майже до пояса.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 Світлана точно пам'ятала, що була вбрана у діловий костюм сірого кольору, під ним біла бавовнена блузка, а поверх костюму було чорне класичне пальто. Ще, здається, строката шовкова косинка на шиї і сумка. Але ж ніяк не те, у що вона одягнута зараз, а каблук. У неї зламався каблук, вона впала і мабуть таки добре забилася. Лана з острахом глянула під ноги і закліпала очима. Божевілля тривало, її взуття взагалі не мало ніяких каблуків. Вона була взута в постоли, стягнута з тонкої і на вигляд доволі якісної шкіри, що туго охоплювали ніжки, звужуючись до кінчиків, немов східній капці. Довга аж до землі спідниця у вертикальну червоно-зелену смужку з рясними дрібними зборами застібалася з боку дерев'яним гудзиком. Зверху теліпався довгий пасок із китицями, недбало зав'язаний вузлом Наталії. Поверх спідниці, з під пояса, з Килимова запаска, біла натільна сорочка заправлена в спідницю, мала пишні рукави з мережевними манжетами. І, власне, рукави – це єдине, що можна було добре розгледіти на отій сорочці. Бо поверх неї була одягнута коротенька суконна безрукавка, схожа на підігнану по талії жилетку. І ще одну вишивку, цього разу рожево-зелену, Лана помітила навколо комірця сорочки, коли опустила підборіддя, роздивляючись груди. На грудях, окрім, власне, їх самих, не було нічого підозрілого.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 Думка. Знову згадавши про неї, Ілана озирнулась і побачила в траві якусь полотняну торбинку на мойтузяних зав'язках. Це й доконало бідолашну дівчину. Вона без опустилась на землю, розв'язала свою торбу і вже нічому не дивуючись відзначила, що звідти зник її паспорт і гаманець, і люстерко. Все, що зазвичай носять сучасні дівчата в сумочках. І лише один, зате дуже переконливий доказ отримала Світлана стосовно того, що цей малий лантух десь колись у іншому житті був шкіряною сумочкою. Ампули з ліками і шприци були на місці, тобто в торбинці. Лана випустила цю полотняну облуду з рук і розривалася, гірко і ображено, як мале дитя. Вона взагалі нічого не розуміла. Сльози не допомагали, ситуація туманилась, немов річка теплим ранком. Все, що з нею коїлось, було надто рельєфним, а для сну і поготів. І все ж Світлана вчепилась за цю думку, немов потопаючий за соломинку. Це все сон. Вона спить. Вона зараз у Львові, на квартирі своїх нових друзів, де пахне хвоєю та мандаринами, де мешкає гарненьке зеленеоке хлопчиня. І коли вона прокинеться, то неодмінно розкаже йому це сновидіння. Можливо, навіть зробить з нього казку. Ось тільки як би прокинутись. Лана вщипнула себе за руку і скрикнула. Стало боляче. Буде синець, механічно відзначила дівчина з жахом, розуміючи, що вона не спить. А що ж вона тоді робить? Господи, благала вона вголос, ковтаючи сльози. Зроби так, щоб усе це мені наснилось. Прошу тебе, вседержителю, я знаю, що ти гніваєшся на мене і знаю, чому. Та ти ж отець наш, ти всемогутній, прости мене і зроби так, щоб я, якщо я збожеволіла, то поверни мені розум». Мені страшно, дуже страшно. Будь ласка, нехай це все буде сном. Ти вже дістала мене своїми дрібними проханнями, раба Божа Світлано. Пролунав прямо над вухом той добре знайомий їй голос, який раніше звучав лише всередині. Можна мені відпочити чи ні? Ой, люди, люди, навіть у дрібницях ради собі не можуть дати. Звертайся безпосередньо до свого святого. Тільки введи код. Перш ніж натиснути підтвердження. Код? Звівши очі до неба, перепитала Лана, констатуючи прикрий факт, вона догралася. Її останнє захоплення – створення спеціальних хімікотехнологічних технологічних комп'ютерних програм для виробництва і тестування ліків – відбилось таки на психіці. І тепер Бог не лише розмовляє з нею в голос, а ще й говорить неначе хакер. Так, повторив роздратований, але при цьому, як не дивно, незлий голос. «Кот, день Янгола, твого Янгола-охоронця, розумієш? А він у мене є?» Він у кожного є. І якщо ти чхати на нього хотіла, це ще не означає, що його немає. Тобто її, святої Світлани. І що, розмовляючи з порожнечею гнула своє лана? Вона одна опікується всіма Світланами світу? Та ні, здивувався голос такій необізнаності. Свята Світлана – це як бригадир. У неї в підпорядкуванні всі янголи, які наглядають за земними Світланами. Власне, кажучи, їх дві. Дві святі Світлани. З іншими іменами так само. Один, наприклад, Святий Олег, головує над янголами, що опікують земних чоловіків на імення Олег. Найбільше в нас на небі святих Іванів, по-моєму, близько 70 тільки православних я навіть точно не пам'ятаю. Без кінця когось канонізують, поскаржився глас Божий, а мене лише встигай з усіма знайомитись та записи вести». Ти собі не уявляєш. Ну добре, обірвав голос сам себе. То все лірика. Давай, напружуй пам'ять. Виперешся звідси, як згадаєш, коли в тебе іменини. Або я ще подумаю, за яких умов. Усе вперед, зичу успіху. Господи, та де ж я? Тиша, творець відключився, сеанс зв'язку завершено. І що тепер? Проблема полягала в тому, що Лана не уявляла, навіть коли в неї день Янгола. І порада пригадати цей знаменний день скидалась на улюблене мамине «не знав, не знав, та й забув». Старий добрий звичай відзначати іменини повернувся не так давно, і далеко не всі його сприйняли. Більшість киян тільки сміялися, вбачаючи у цьому дні зайвий привід для п'янки, і мало хто дякував своєму святому за заступництво. 70-ти з гаком років войовничого атеїзму не пройшли марно. Лише кубка істинно віруючих хоч щось тямила у церковних обрядах. Світлана до свого сорому мусила визнати, що вона з тих, які не тямлять. Хопивши свою торбу за мотузки, Лана встала і вирішила пошукати людей. Дивний одяг сковував рухи, вона плуталася у довгій спідниці, бо в житті не вдягала таких ряс, а взуття без каблуків змінило її ходу. Звитонченої на вайлувату, чи то їй здалося від незвички. Кліпси зникли з вух так само, як і мобільний та гаманець. Натомість на скронях, причеплені до обруча, телепалися якісь срібні підвіски. І проста зачіска дівчини, хвіст, перехоплений на потилиці шовковою стрічкою, кудись зникла. Довге, нічим не обмежене волосся вільно струменіло по спині. Утім, це не завадило їй побачити перед собою, на відстані приблизно 200 метрів від того місця, де вона впала, те, що вона чомусь не помітила, коли вперше підводилась, і що не помітити було важко. На високому пагорбі, оточеному, немов з вивистою змійкою срібною стрічкою ріки, стояв замок – фортеця. Місто обнесене муром, достеменно таким, який нещодавно перегородив їй шлях. Зі свого спостережного пункту вона добре розгледіла і масивний підйомний міст, що виходив немов із нутрощів пагорба, і арочний проріз величних воріт – глухих із темного дерева, щільно зачинених. За вражаючою товщиною фортечною стіною, викладеною з грубих неотесаних кам'яних брил, височили зубчаті дозорні вежі. Про всяк випадок Лана глянула собі за спину. Поле тягнулося ще метрів на 20, а за ним починався ліс. Густий, чорний, з непривітними деревами. Утім, Світлана не палала бажанням занурюватись у хащі, тому поволі, як дитина, що тільки-тільки зіп'ялась на ноги, непевними кроками рушила до замку. Думки плутались, і реальність всього, що з нею відбувається, пропливала перед очима, збільшуючись у кілька разів. А від всього, що діється навколо, Лані було лячно, і з кожним кроком, з кожною булинкою, що зігнулась під її постолами, ставало ще страшніше, хоча нічого жахливого навкруги не було. Навпаки, пейзаж виглядав дуже мальовничо. Повітря, нагріте сонцем до напівпрозорого марева, колихалось, як желе. І від його густоти та п'янкого аромату трав паморочилась голова. Трудівниці бджілки пурхали з квітки на квітку, басовито гули вгодовані джмелі. І коники раз у раз пролітали прямо в лани перед носом. Літо буяло. Те саме щедре, пекуче, пахуче літо, від якого так швидко відвикаєш у великому місті. І небо. Справжнє, густо-синє, кришталево-чисте та бездонне сяєло над головою, і трави були справжніми, соковитими, шовковистими та високими. Несправжньою тут була лише вона, Світлана Сушко. Ну, не те, щоб несправжньою виправилась Лана, поглянувши на руку, де вже наливався синець, а просто чужою. Як вона взагалі тут опинилась і де знаходиться оце саме тут? З неприємним гливким відчуттям у грудях, воно завжди краще за будь-яку інтуїцію, підказувало їй, що сюрпризи, які чатують на неї у цьому сні, будуть лише неприємними, вона ступила на міст. І в ту ж мить ворота з репінням почали відчинятися. Які такі загадкові механізми було приведено в дію її майже невагомими кроками – Світлана так і не дізналася. Та коли вона дісталася воріт, ті вже були відчинені. А в просвітку стояв якийсь милий хлопчина зростом під два метри, у вузьких ляних штанях та білій сороці на грудну частину, комірець та манжети, якої прикрашало дрібне, зелене, дбайливо вишите листячко. Юнак, бо Світлана, підійшовши до нього, переконала, що попри грандіозні розміри, він навряд чи мав більше 16 років, був золотокосим і сердитим. До шкіряного паска, що охоплював талію, кріпились піхви, далеко не порожні. Уточнювати, що там, меч чи шабля, Лана не наважилась. Але за їхньою довжиною та держаку зброї зробила висновок. Швидше за все – меч. І негайно згадала казку дитинства. Меч – голова з плеч. Доброго настрою це їй не додало. Чатовий мовчав, пильм роздивляючись її. Лана теж мовчала, бо не знала, з чого почати. Можливо, так. Вітаю, я щойно зі Львова. Там зимно і волого, але там мій паспорт, гроші. І мені конче треба повернутися. Тому чи не підкажете ви мені, коли не Світлани? Або ще так. Добрий день. Я щойно розмовляла з Богом, і хоча Він не сказав мені, де, я все ж пояснив, як звідси вибратися. Чи краще так. Здравствуйте, мене звуть Світлана, і я сподіваюся на вашу допомогу. Ні, не годиться, забракувала вона. Надто заплутано. Страж подумає, що вона хвора на голову. А не годиться, щоб він так думав, навіть якщо так і є. Особливо, якщо так і є. Привіт тобі, чужинко. Трубний глаз, який свого часу змусив упасти стіни Єрихону, до лани поставився дещо милосердніше. Вона підстрибнула і в усі очі вирячилась на хлопця. Чого ти шукаєш у нашому місті? Притулку чи захисту? Питання хороше, похвалила Світлана Подумки. Шкода тільки, що обидва варіанти неправильні. І ще цікаво, як цей юний божок-воротар розпізнав у ній чужинку. Не схоже, щоб її одяг сильно різнився від їхнього місцевого вбрання. Я не... Ну, звісно, страш ляснув себе по лобі, звук вийшов таким, ніби дзвонили до молитви. І ти, Чаклунко, вирішила спробувати свої сили. Не боїшся? Юнак кровожерливо вишкірив свої прекрасні білі зуби. Якщо король помре, тобі теж не жити. Я не Чаклунка, проговорила Слана. Я заблукала і... «На тобі магічне вбрання, чарівнице», – гідно заперечив юнак, вочевидь одного разу і назавжди свято увірувавши. В те, що фах людини визначається одежею і нею ж обумовлюється. І волосся. А що з ним? «Ти можеш пройти», – дозволив парубок і посторонився. З його боку це була не люб'язність, а технічна необхідність, бо бійти те квадратне створіння було б доволі складно. Але пам'ятай, що я сказав – не впораєшся – помреш». Та не збираюсь я поратися. Нащо що ти лякаєш чужинку, Бориславе? У воротах виник ще один юнак, значно нижчий, не такий масивний, але теж білявий, з ніжними блакитними очима, густинною усмішкою і мечем на поясі. Голос його звучав неутробно, а дзвінко і променисто. Тобі відомо, що вчора на вечірній зорі Рада Старійшин визнала стан короля безнадійним і оголосила, що кожен, хто намагається його врятувати, не буде покараний у разі невдачі. На лице Борислава насунулася тінь. Я не хочу в це вірити, пробурмотів він. Другий страж кивнув. Нам усім важко. І я не хочу, щоб хтось заподіяв йому шкоду. Підозрілий погляд, яким немов блискавкою Борислав Стрельнову лану, словесних уточнень стосовно таємничого когось, не потребував.